Parraitzen duzu ez entzilik irratiko erretegia entzuten, eta bueno, azte gozoa dara magu, azte osoa bi, azte iru, azte dara matzak guia pixka, ba, txapa sartzen, ba larun bat honetan, txerri muñon egingo dugun festaren inguruan. Festa horrek, ba, sati desberdinak esango ditu, Gero izango dugu Julian gureki musika liburu ezte egiteko, bertan egongo diren taldeengin inguruan itzeingo dugu Julianek, baina badauk aurretikan beste beste arrazoi bat ere mugi orajuteko eta da, da fari bat izango dugula, baina ez, nola nahitu afaria, fari vegano izango da. Eta horretaz ezte egiteko, ba, telefonaren beste aldean lide daukagu, caixo lide. Kaixo! Caixo, erosketak egiten arrapatzen zaitu esta? Bai, bai, bai, ez da ja bai. Ba, bueno, bagaos izango ditateke pixka ba, komentatzea zer den afari vegan hori. Ni penteatut ikaz eh, entzule asko jakingo dutela la zer den, baina beste batzuk agian, ba ez dute jakingo eta batzuk ere izango dute jo, nola egin daitekea afari bat, sortzi horren truke, bakarrika, merke-merkea eta gainera ondo atera. Eh? Zer, zer da, nola izango da afaria? Ba, a ver, eh, izango dira iru plater, denongo platera izango da zidegua, dela zautekotzen bezala sopraterrezaguna Katalegin eta Valencia aldean eta bueno e, e, karakteristika doberetaguarri nagozena da itxaz zaporeak duela erabiltzen askotan marizkoa eta loko gautak baina erabili beharren marizkoa erabili kodot duguna dira algak e, texturan ez da iaia nabaritzen hor da, daudenik baina batean ikutu bat, itxazo ikutu bat oso, oso ona dena eta ia zanda platero dietako bat robatu duen jende guztia, e, guztu da juan den tatero ditako bat, eta patera raro e, Hori izango alde, nengo platera, e, gero, bigarren platera egongo da, ba, gixatua, eta, bueno, gixatua guzteko guztien bezala, ez de izango da, o da, ez da, anioz, jatorriko prozikin egin egon eta, bueno, ba, izango ez du, barazki pila bat, ba, patata, tipu lapi perra, e, ba, zenarioa, Ilarrak, eta hortaz gain eh, ba, Soja tezturizatua Zegindako, eh, bueno Araki tezturako zerbait ez Horti dela mm. soja tezturizatua Horre da ematen dio Pentsa doze, kaldetzen zuten Ez, hor lagunak eta oramai Habe, nore alde montrez egin malduzu esintzelik Erratiko egixatu bat ba Bota gabe, ez dakit, ba, araki puzka Karkumea dela, edo bestea dela, ez ah, Habe, aber, nik uste dut Euskal, mentalidade alatu berdela, eh? O sea, espero es, es duena kartuiteko duela Arko mea zerbait Ba, ez, ez da arko mea Ajá. Baina ez du Ez daukainiungo, o sea, erik ez a mi Azo inaunetxean proba bezala Eta oso goxo, ez o a sea, mi Ez dut ez daukala envidia Kizeko arrazo irik beste platerari Beste li xatuari mm -hmm. O sondo Tagero postraere badaukagu, esta? Eibarkatu Eta, postre behitzela, arroz esneak iku dugula, eta, bueno, hori ere veganoa da, eta egin beharrean behiz egingo dugu godu gu sojas Eta hori ere lehenagotik anfrogatuta goi aliku askotan, eta baita ere osona. Mm -hmm. San behar dugu, bueno, aki anez es dugu esan asiera, mañon, es, zu alide, ba, bueno, talde animalistakoa zara hemen ere, bai, zintzirik irratian jota tofu egiten duzu eno, ba, igandero, igandero, goizeko, goizeko maiketan da? Bai. Bai, es, aioa goizeko amaiketan egiten duzuena, aioa animalien eskubiden aldeko saioa. Eta bestela ere, barrelakoak egiten, hau da, e, afari eta baskari eta olako likadura veganoaren inguruan, ba, bueno, ba daukazuela ya eskarmentua, es, egin dituzue ikastaroak, egin duzue txosnetan, donostian ere jartzen duzu afariak eta olakoak egine dira, egin dituzue askotan, es? Bai, bai, bai. Me gustó ya, le no voy a un prometedor, antes de que y me recuerdo yo... Caterina, empezaba. <laughs> <oque> Se ya ha hecho la ya, de vez en el ¿eh? Ni bien, Zalba, y sí te igual de es, mañana ni vaya. Vamos, uno, verás, a San Godogus, su caldaria ere, va a escarmento ondico a, a bicaña de la, verás, gente de alentada y tareba, es, veste aliciente, va, es, eh, está, bueno... No, Zalba, anima tú, gente Eta, prejuizte galde batera utzi, eta etorri probatzea. Eta, oso janari hona dago, laukera batea eman eta gero iritzea ta Eta, gainera, merkiada, sortzi euro, ez da, fari baterako, eta jaietan izan da, lesoko jaia direnez, ba, gainera Gaina osartzen da baitare eura, edo kafia, edo zagardua, eta, eta ardoa ere, bai, ez? Bai. Vale, zen balagunentzako, pentsatzen duzu egitea, faria? Bueno, pentsatu dago izurri pertsonentzako taldez aparte izan izango dira mapiko, musika uh -huh. taldekoek eta beste guztia, ba 60 eta nahi dugu jendea animatu ja erosteraz, gero igual azkeneko momentuan denag mi garresai eskezago Bueno, ba igual bukatzen dira, o sea, que Ipoli hamoitu. Horida. Ba, osondolide. Ba, bueno, nik ustu jende aia honekin gehiago animatuko dela, tezatea, espa, nahi duena txartela kelozi, ba, onuntza ditzei ratira, edo bestela gure postara, zintzirikabiliosindomino.netera, edo besta txerremunio tipa zatzea, es lezotik. Horida, horida. Vale, ba, ba, bueno, ez dakiso baitaz tu zaigun. Es, ez, nik uste. Ez dakit, aztele, honetan saioa daukazo ebaitare, egandean jaz. Eh, ez yes, dakit. Ez dakit, zularun yes, batekoaren arabera, <risa> bueno, a ver la luma transoruta en bucate en tu cuenta Vale, ahorita Vale, va, venga, para mí es que el que no te atic. Venga, nos sí, seguís